Свої війська, але тепер хай вибачають. Ці країни дозволять зекономити Райху десяток дивізій. А дивізії потрібні свіжими, бо на черзі великий похід в Індію. Німецькі вояки невдовзі обмиють свої чоботи в теплих хвилях Індійського океану. Буде кидок на південь. Великий кидок. Цей незбагненний світ так і вабить моє арійське іство. Ось так несподівано, непрогнозовано, надгадано з'явився союзник Великого Райху під самим Китаєм – Тува. Ця колись маріонетка Сталіна оголосила про зміну орієнтації, вступила в антикомінтернівський блок і висловила готовність послати дивізію проти большевиків. Передав її у підпорядкування РОА, хай ловлять разом із власівцями большевицькі банди по Сибіру. Не знати, що робити з Північним Кавказом. Ті дикі народи вправно перерізали горлянки всім своїм комуністам, встановили ісламські порядки, хочуть бути незалежними державами. Але там дуже помітні проукраїнські настрої. Осетини раптом з'ясували, що вони реліктовий арійський народ і прагнуть до себе відповідного ставлення. Чечня вже вважає себе цілком незалежною державою Чкерією і відкрила посольство у Києві. Що це президент Бандера собі гадає? Рібентроп каже, що Україна теж збирається відкрити амбасаду у Грозному. Геть відбиваються від рук союзнички. Гітлер був злий сам на себе. Ось ти завоював світ. Майже. А що далі? Ну, ще завоюю Індію. Розчленуємо з Японією і Китай. Поставимо на коліна Америку. Гімлер, той заповзятий містик, пропонує таку схему. На землях від Дністра до Тибету очищених від славян і тюрків, створити новий райх, поселяти там істинних арійців і суворо слідкувати за чистотою раси. Медитуючи зі своїми есесманами над розрізаним навпіл яблуком, Гімлер, мовляв, отримав від Махатм Шамбали благу вість про майбутній арійський райх. Генріх каже, що у цій імперії – Буде чітка ієрархія на людей вищої арійської раси. Ні, не будуть працювати раби-слав'яни, це вигадки недоброзичливців. На людей вищої раси ніхто не буде працювати, це будуть вільні люди на вільній землі. Наївний Генріх, він навіть не помітив, як прапор його майбутнього райху, блакитне і золоте, теж присвоїла держава-союзник, яка розростається з кожним днем і вже захопила простори від Дністра до Волги. Так і до тебе туди йдуть. Щось треба з цією Україною робити. Ні, Білорусім віддавати не можна. Ця українська держава вже обсягом більша за райх. В Гімлера прапор украли. Але ж кажуть, що це їхні споконвічні барви. Хм, хто ж тоді арійці? Сумний і невеселий сидів Адольф Алоїзович Гітлер у своєму кабінеті над політичною мапою Євразії, розстеленої на столі. Треба щось робити. Взяв два олівці синій і червоний і почав заштриховувати країни на предмет дружніх і ворожих. Англія і Франція. Ворожі, без сумніву. Але ще не завойовані, тому їх варто лише ввести червоним олівцем. Бенілюкс так званий Порожий, але завойований, тому заштриховуємо червоним кольором. Беремося за Скандинавію. Норвегія, Данія – ворожі, хоча і арійської раси народи. Довелось їх завойовувати. Не хотіли добровільно в райх. Червоні штрихи. Швецію лишимо так. Хай нейтральні. Інша справа – Фінляндія. Ці ображені на большевиків вірні союзнички, за що й довелось віддати кавалок Росії, Карелію і Сективкар. Хай випасають своїх оленів. Штрихуємо в сині. Польща, Чехія, Австрія – Райх. Додамо сюди ще Литву і Латвію. Естонія доведеться віддати фінам. Не відступлять. Білорусь сюди ж – Райх. Але все це, крім Німеччини і Австрії, треба заштрихувати в червоне. Ворожі народи. І нема на те ради. Та й в Австрії, коханій батьківщині, є чимало ревіндикаторів. Швейцарії дано на якийсь час спокій. Усю Його славію, колишню, незважаючи на ніби дружню союзницьку Хорватію, варто зараховувати до ворогів, але дотримуйтесь формальності.